надає коїмбрі неповторності, надає якоїсь академічної статечності, витворює своєрідний, неквапливий ритм її життя. Якщо зацікавитись, що собою становлять оці студентські республіки, вам з усмішкою пояснять, що явище це теж притаманне саме коїмбрі, і зародилось воно давно, Йдеться про своєрідні студентські земляцтва, з яких кожне винаймає для себе цілий будинок. І протягом всіх літ навчання студенти живуть там справді за своїм студентським республіканським статутом. В Коімбрі ви почуєте літературно найчистішу португальську мову. Цей факт визнають навіть мешканці Лісабона. А університетська бібліотека Коїмбри справді вразить вас своїми багатюшими фондами. Бібліотека Жуаніна нараховує понад півтора мільйона томів, до яких ще слід додати відділ рукописів, рідкісних манускриптів та партитур. Унікальні ці скарби нині відкриваються ученим багатьох європейських країн. Працівники бібліотеки неодмінно похваляться, що в їхніх фондах зберігається, скажімо, єдиний у світі примірник Європейської біблії 12 сторічя, неабияку цінність становлять збірки стародам штурманських карт, якими користувалися мореходці васкодагами чи навіть їхні попередники, висловлюється припущення, що деякі з цих карт були відомі і давнім російським мореходцям. Саме приміщення книгозбірні збірні своєю пишнотою та художніми оздобами нагадує скоріше величевий палац. Все тут монументально. Фоліанти, вишиковані на полицях, ждуть доторку людської руки. Буйний живопис на високих скелях Своєю яскравістю змусить вас згадати Рубенса. Привернуть вашу увагу і стелажі з рабинками дотепних конструкцій, колись винайдених саме тут, і столи з червоного бразильського дерева, що його не бере ніякий шашель. За свої книгосховища працівники бібліотеки спокійні. «До того ж маємо ще й цілу ватагу охоронців в особі наших мудрих котів», – жартома розповідає схильний до гумору головний бібліотекар. «Завдяки доброчесним цим сторожам жодна миша тут не з'являється, а щоб не бути без роботи, коти наші ходять на промисел у ректорат. Книги і книги потемнілі від часу, дбайливо вишикувані в ряди, поблизькують корінцями від підлоги і до найвищих полиць. Скільки тут зібрано інтелектуальної сили, скільки неупокійливого людського розуму різних віків спресовано в цих тугих томах та манускриптах, що як найцінніші скарби прийшли до нащадків. Одначе, захоплено розглядаючись серед книжкових унікальних багатств, численних, часом раритетних видань на різних мовах, все ж ловиш себе на думку. А наскільки ці гори мудрості доступні були людині звичайній, рядовій? Виявляється, далеко не всі португальці, надто ж ті, що в трудах перетруджені, серцями прагнучими світла і добра, мали доступ до сусорбів духовних. З гіркотою сприймається факт, що й зараз у Португалії третина населення не письменна. Веру космічну кожен третій не вміє читати. І це тут – на давній, добре обжитті в порядковій околиці Європи. Бути позбавленим книги на землі того континенту, що здавен славився, як фортеця наук.